Один. На початку 70-х Барселона була міражем, утвореним із проспектів та провулків, де можна було здійснити подорож у часі на 30 або 40 років назад, просто переступивши поріг якого під'їзду або кафе. Час та пам'ять, історія та вигадка зливалися в одне у цьому чаклонському місті немов акварельний малюнок під дощем. Саме там, у відлунні вже зниклих вулиць, Собори і будівлі, що вибігли з казок, утворили декорації цієї історії. Тоді я був 15-річним хлопцем, який нидів поміж морів інтернату, названого на честь одного святого і розташованого наприкінці шосе Вальвідрера. У ті дні район Сарія ще зберігав вигляд маленького містечка, що застрягло на краю Модернийської столиці. Моя школа височила на горішній частині вулиці, яка повзла вгору від проспекту Доброї Новини. Її монументальний фасад більше нагадував замок, ніж школу. Кутастий обрис глинистого кольору являв собою головоломку з веж, арок та огорнутих сутінками прибудов. Школа була ніби в центрі фортеці, утвореної садами, водограями, замуленими ставками, патіо та зачарованими сосняками. Довкола неї були розташовані похмурі будівлі, що приховували у внутрішніх дворах басейни, вкриті маревом випарів, спортивні зали, заворожені на мовчання, і темряві каплиці, у яких зображення святих усміхалися під сяймом свічок. Будинок був п'ятиповерховий, нарахуючи ще двох сутеренів та мансарди, де мешкали ті нечисленні священники, що досі працювали викладачами. Кімнати вихованців розташовувались вздовж печероподібних коридорів на п'ятому поверсі. Ці нескінченні галереї перебували в постійному напівмороку, огорнуті бринінням якоїсь примарної луни. Цілими днями я снив наяву в аудиторіях цього безмежного замку в очікуванні на чудо, яке відбувалося щоденно о п'ятій вечора. У цю магічну годину сонце вбирало в плевке золото височенні вікна, лунав дзвоник, провіщаючи кінець занять, і ми, вихованці, насолоджувалися майже трьома вільними годинами до вечері у великій їдальні. Взагалі задум був, щоб ми присвячували цей час самостійному навчанню і духовним роздумам. Не пам'ятаю, щоб я хоч один із проведених там днів віддавався цим достойним справам. То була моя улюблена мить. Перехитривши швейцарів, я вирушав пізнавати місто. Я навчився повертатися до інтернату саме перед початком вечері і бродив по старих вулицях та проспектах, поки довкола западали сутінки. Під час тих довгих прогулянок я мав відчуття п'янкої свободи. Моя уява линула понад будівлі і здіймалася в небо. На кілька годин барселонські вулиці, інтернат та моя похмура кімната на четвертому поверсі щезали. На кілька годин з кількома монетами у кишені я ставав найщасливішою особою у всесвіті. Часто мої прогулянки приводили до місця, що тоді називалося «пустищем Сар'я». Таке насправді було таким собі гаєм, загубленим на нічийній території. Більшість старовинних великопанських садиб ще свого часу височили на півночі проспекту Доброї Новини, ще якось трималися, хоч і були напівзруйновані. Вулиці довкола інтернату справляли враження міста-привіда. Мури, повиті плющем, не давали змоги увійти до здичавілих садів, посеред яких височили монументальні обійстя. Палаци у полоні чагарників та запустіння, у яких, здавалося, плавали спогади, наче туман, що ніяк не розвіється. Багато з цих споруд чекали на знесення, а інші обкладалися протягом років. Проте деякі ще були замешкані. Їхні пожильці були забутими членами занепалих родів. Людьми, чиї імена ще писалися аж у чотири стопчики в газеті «Ла Вангвардія», коли трамваї вже починали породжувати побоювання щодо новітніх винаходів. Зарушники свого вмирущого минулого, що відмовлялися покинути свої кораблі без керма. Вони боялися, що як тільки наважаться вийти за межі своїх побляклих садиб, їхні тіла попелом розвіються по вітру. Ув'язнені в себе, вони поступово хиріли у мергтінні свічників. Іноді, коли я прискореним кроком проходив повз іржаві загорожі, мені здавалося, ніби відчуваю на собі їхні недовірливі погляди з позапобляклих віконниць. Одного вечора наприкінці вересня 1979 року я вирішив пройтись навмання по одному з тих проспектів, усіяних модерністськими палациками, на які раніше не звертав уваги. Вулиця описувала дугу, що впиралась, як і багато інших, у якусь огорожу. Далі тяглися рештки старого саду, позначеного десятиліттями занедбання. Проміж заростей виглядав образ триповерхового будинку. Його похмурий фасад височив за водограєм зі скульптурами, які час укрив мохом. Почало сутиніти. І цей закуток видався мені дещо зловісним. Він був занурений у могільне мовчання, і тільки вітерець шепотів без слів якесь застереження. Я зрозумів, що потрапив в одну з мертвих зон цього району. І тоді вирішив ще краще рушити у зворотньому напрямку і повертатися до інтернату. Я вагався поміж хворобливим зачаруванням від цього покинутого місця та здоровим глуздом, коли помітив, як у напівтемряві загорілося жовтим сяйвом двоє очей, устромившись у мене, наче два кинджали. Я проковтнув слину. Сірий кіт із шовковистою шерстю недвижно застиг на тлі огорожі. В його пащі тріпотів вмираючий горобчик. Із костяної шиї звисав сріблястий бубанець. Кілька секунд кіт вивчав мене поглядом, а тоді розвернувся і прослизнув поміж металевими прутами. Я дивився, як він зникає у безмежі цього проклятого раю, тягнучий горбця в його останню подорож. Вигляд цього маленького хижака, гордовитого і нахабного, зачарував мене. Судячи з його лискучої шкурки та бубанця, він мав господаря. Мабуть, цей будинок таїв у собі щось іще, окрім привідовів зниклої Барселони. Я наблизився і поклав руки на пруття воріт. Метал був холодним. Останні промені вечірньої заграви запалили слід від крапель горобиної крові, що тяглася через хащі. Шарлатні перлини позначали шлях крізь цей лабіринт. Я знов сковтнув слину. Точніше, спробував. У роті пересохло. Мій пульс, ніби відаючи щось таке, чого я не знав, стукотів у скронях. І саме тоді я відчув, як під моєю вагою брама прочинилася, і зрозумів, що вона не була замкнена. Коли я зробив перший крок до середини, місяць уже освітлював бліді обличчя кам'яних ангелів на водограї, вони споглядали мене. Мені аж ноги в землю вросли, я чекав, що ці істоти зістрибнуть із підесталів і перетворяться на демонів із вовчими кіхтьми і зміїними язиками. Проте нічого такого не трапилось. Я глибоко задихав, міркуючи, як би приборкати свою уяву, а ще краще облишити це боязке обстеження маєтку. І знов хтось вирішив за мене. Небесні звуки заповнили собою сутінки саду, ніби пахущі парфумів. Я слухав віддалення бриніння голосу, що виводив Аріо під акомпанімент фортепіану. Це був найпрекрасніший голос, який я коли-небудь чув. Мелодія видалась мені знайомою, та я не міг пригадати, звідки вона. Музика долунала з помешкання, і я пішов на цей гіпнетичний звук. Проміння і світла сучилось крізь прочинені двері з заскленої веранди. На одному з великих подвіконь другого поверху я впізнав устромлений у мене погляд котячих очей. Тоді підійшов до освітленої веранди, звідки лилося це неописане звучання – «Жіночий голос». У середині ми готіли м'який сяйво сотні свічок. У ньому можна було розгледіти позолочену трубу старого грамофону, на якому крутилася платівка. Не здаючи собі справи з того, що роблю, я раптом збагнув, що вже йду по веранді, причарований цією замкненою в грамофоні сиреною. На столі, де стояв пристрій, я розрізнив якийсь блискучий круглий предмет. Це був кишеньковий годинник. Я узяв його і почав розглядати у промінні свічок. Стрілки не рухалися, а скло потріскалось. Він здався мені золотим і таким же старовинним, як і дім, де я тепер перебував. Трохи далі перед каміном стояв спинкою до мене величезний фотель. На каміні я розглядів Олійний портрет, убраної в біле жінки. Її великі сірі, сумні й бездонні очі панували над усім залом. І раптом чари розбилися вщент. Чиясь постать підвелася на кріслі і обернулася до мене. Довге біле волосся та іскристі, наче присок очі, сяйнули в темряві. Я тільки зміг розрізнити, як дві довжелезні білі руки потяглися до мене. Охоплений панікою, я кинувся на втюки до дверей, наштовхнувся по дорозі на грамофон і звалив його. Почулося дряпання голки по платівці. Зламавшись, небесний голос перетворився на пекельний стоїн. Я кинувся в сад, відчуваючи, як ті руки торкаються моєї сорочки, і побіг навпростець. На ногах мені наче виросли крила, а страх палав у кожній порі тіла. Я не зупинявся ні на хвилю. Біг і біг, не оглядаючись, аж доки боляче закололо в боку, і я зрозумів, що вже майже не можу дихати. У ту мить я весь був укритий холодним потом, але вогні інтернату вже світилися за 30 метрів попереду. Я прослизнув у двері, поруч із кухнями, де ніколи не було сторожі, і повелікся до своєї кімнати. Інші вихованці вже, мабуть, перебували у їдальні, я витер піт на чолі, і потроху серце почало битися у звичайному ритмі. Уже заспокоювався, коли хтось застукав мені у двері. «Оскаре, вже час спускатися на вечерю!» – пролунав голос одного з вихователів, єзуїта на ім'я Сегі, який ненавидів виступати в ролі поліцейського. «Зараз, отче!» – відповів я. «Одну секунду!» Поквапом одягнув форминий піджак і загасив у кімнаті світло. За вікном примарний місяць височив над Барселоною. І допіру тоді я збагнув, що досі тримаю в руці золотий годинник».